Trigger Warning, Så bra program att det presenteras av Sean Connery, tjatananamma! God morgon, dag, afton och eller natt. Vi välkomnar alla kolbaserade varelser till detta avsnitt av podcasten Trigger Varning. Ja, du uh, vill inte försöka vara lite mer inklusiv att... Uh, jag är säker på att äh, det finns något väldigt specifikt neutrum där ute som blev otroligt triggad. Nå, no, jag gör ju mitt bästa. Det är ju... Ja, men det bästa har inte gott nog. Du ska inkludera alla och tilltala alla och tillfredsställa alla. Och vi vet ju hur måndöma tillfredsställa. Så ja. Mm. Min han. Jo, men det där var ju då Nikolajs patetiska hälsning till er alla. Välkommen till. Veckans varning. Ja, vad ska vi diskutera här i den här veckan, Nikolaj? Ja, äh, som vår fina fokusgrupp har kommit fram till så ska vi definitivt diskutera kring fenomenet pandering som det heter på engelska. Men äh, är det då, så att säga, flirtande för en publik? Att fria till publiken? Försöka rikta in sig till specifika grupper? Nej, det finns ju inte kanske någon riktigt bra motsvarighet men att, att vädja till mm. en specifik grupp eller främja eller ja. muntra eller koppla till mm. jag vet inte jag tycker, jag tycker att det här alltså, att fria till publiken ja är ju, är ju kanske det jag tycker att kanske går närmast där för att du, du, du vill ju ändå föra fram aspekter Mm. Som riktigt skulle, eh, som du tänker dig, att skulle vara speciellt tilltalande för just den målgrupp du har i tanken. Sannoliken. Och jag tycker ju verkligen att varning så ska sträva hårt till att bibehålla sin status som det där programmet som tilltalar alla. <coughs> ja. Mm. ja. Och eh, nu eh, så är du ju säkert en av de många som tänker att vilket är neutralt och eh, ska vi säga icke-aggressivt program. Det här så tilltalar mig på alla plan i vilka humör och sinnesstämningar som helst. Det här vill jag lyssna på och jag vill ju dessutom förstås skicka in feedback och självklart ska jag bara skicka in positiv feedback. Det gör alla. Så triggervarning.gmail.com Överösa oss du med med din otroligt fina feedback. Mm. Absolut. Och ifall du känner att du kanske vill ge lite uh, kortare men uh, kanske mer kraftig feedback också så kan du ju klart uh, nå oss på Twitter att varning 1 Jo. Där. Ja. Och uh, vill ni besöka det enda stället som är tommare än min själ så varför inte komma till vår fina Facebook-sida. Uh, där finns det sannoliken både bilder och text har jag hört så att vem vet om man inte kan roa sig där åtminstone några sekunder. Men jo, pandering. Mm. Mm. Det känns ju ett ämne precis. som är i tiden. Jag är glad att vi fick det här valt åt oss den här veckan. får jag inflika ja, mm. ja, det det. Mm. ja, det Min Minsan. Ja, jag tänker alltså, egentligen så kan man ju säga att det här pandering-fenomenet så... Det, det är ju inte någonting som berör specifikt en aspekt av samhälle eller vad ska vi säga säg, ta marknadsföring specifikt liksom, jag tänker att det mesta jag hör det koppling till så är ju i spelutveckling mm. då, då det blir tal om att hur fans eller personer som utger sig för att vara fans av en viss genre till exempel. Eller en viss spelserie. Hur de då upplever att nya saker som kanske ses som mer inkluderande att det då plötsligt är skamlös friande till, till en minoritet herregud i mm. och, och då är det, då är det ju någonting dåligt. Men å andra sidan, alltså, vem jag riktigt uppskattar? Vilken samhällsgrupp jag riktigt uppskattar? Ja, berätt. Nazister. Ja, jag antar att du kommer att berätta mer om det här. <laughs> Nej, that's it. Jag gillar nazister. Let's move on. Nej, men varför jag gillar nazister? Ja, uh, nah, för det är de åtminstone. Säg rakt ut vad de vill. Ja, mer eller mindre. Det är som att Det är någon som har satt en stor blinkande pil om man får hundschiten på gatan. Så du kan smita undvika att lägga märke till dem, och du kan väldigt bekvämt undvika dem. Eller om du så önskar aggressivt attackera eller ärala få bort dem därifrån. Att det som jag gillar med folk som ibland går riktigt rakt på saker liksom så att nej men här finns det ingen jävla finess jag är liksom en stor sten som kastas mot dig 180 km i timmen att man behöver som inte fundera därför att för att ta liksom, den här aggressiva högen som den där yeah. på det politiska spektrumet så att det som så många så här all -inkluderade taggar som de gömmer sig bakom de är så här nationalister och de är mot att småföretagen knuffas ut och sådär men ju mer man liksom börjar lyssna förbi det här liksom inklusivande välkomsttalet och klapparna på ryggen, desto mer börjar man liksom se liksom nazisaluteringarna så det är liksom ja. Samma skit i olik förpackning. Men de har satt som ännu en nivå äckel. Så om möjligt så respekterar de här riktigt inrutade, inrutade, insnöade ultranazisterna mer. Än de här som typ maskerar sig som att Ja men vi vill ju verka för landets bästa. Vill du inte ha det bättre? Nej, det vill jag inte din nazist. Men, ja, Men där kommer vi ju in på det att liksom, inom politik så... Uh... För det väl också en det är diskussion om just det här eh, fri, publikfriande. Det här, mm. eh, man kan ju tala om det här uttrycket, alltså ett spel för galleriet. Jo, jag. Uh, och, och det är ju ganska fint. Men att, liksom, vad betyder det egentligen? Och det betyder ju i princip att liksom, från när du talar till liksom de billigaste sätena, de som är längst fram. Där du har mest synlighet. Så att du på det viset får störst uppmärksamhet. Och det är exakt när det, det handlar om egentligen. Att det gör att få mer uppmärksamhet. Att säkerligen så finns det ju. <coughs> nu som då. Den här unika snöflingan. Som försöker vara all all-inclusive Av rent praktiskt. Eller kanske rent av utilitaristiskt syfte. Att till exempel de vill att alla ska bli medvetna om just den här glassen och det finns inte så, så mycket ond tanke bakom. Men mm. oftast när man ser pandering eller folk som spelar för gallerierna idag så har det en negativ konnotation för det är ju egentligen ja. jag menar, om vi tar vårt favoritexempel Trump alltså det spelar ju ingen roll vad han säger det är ju helt så här odestillerad vertigo. du kan ju inte sätta rimmer zoom på det, han är motsägelsefull han känner ingenting ja. han har sagt i efterhand så allting som kommer är bara för att dra så mycket uppmärksamhet och liksom ska vi säga tagga så många personer som möjligt så ja. rent politiskt så är ju liksom den här pandering uh, som känns som ett bättre ord i min mun för att det betyder exakt det jag vill att det ska betyda det hopplas med den här engelskan, de har bra ord för allting uh, ja. så det är ju väldigt alltså det, man talar ju inte om pandering på ett positivt sätt det finns ju som inte positiv pandering känns det som uh, uh, nej, nah, nej alltså, uh, men då behöver man ju kanske koppla det också till, till det att när man talar om pandering så talar man ju oftast om någonting man upplever att riktas till någon annan. Alltså som är inte sä själv specifikt. Ja, ja, så att jag inte är in i gruppen så. Utan det riktas alltid mm. till uh, en annan grupp. Men du, en annan, ett annat skikt av men samhälle. Du, men du talade ju för en stund sen. Uh, innan jag körde över dig som vanligt om, om just så här, uh, Spel och gamers så här. Ja. Och att, um, Spel som nu då kanske riktar sig till en förbredd publik. Eller försöka liksom inkludera uh, mer personer än kanske det egentliga spelet nu faktiskt. Eller spelets material tillåter så här. Um, men, och det kan vi gärna diskutera. Jag bara tänkte ta upp en sak i, i samband med det. Och det är just det här, det här um, uttrycket uh, social justice warriors. Mm -hmm. uh, och att ja. man, det uppkom ju egentligen helt i följd av den så kallade Gamergate det var ju då som det började vinna marken mm. där liksom folk började använda det och att, jag, bara, jag bara tänker det är roligt egentligen att det på sätt och vis jag tycker det är som två stora grejer spel och så är det liksom media med ja. konkret film som vi säkert kommer att diskutera senare i det här avsnittet Um, som på något sätt och vis har gått gå i förfronten för sådana social justice warriors och att sen mm -hmm. är ju social justice warriors då spänner över till det politiska spektrumet och det rent personligt, privata som till exempel Facebook-feeder och liknande men när nu när folk om social justice warriors så är det ju en all inklusiv titel och det kan appliceras på alla som kommer och, och försöker liksom skapa bråk där det kanske inte egentligen finns språk, det är ju det som är bilden av en så social justice warrior eller jag antar den här av bilden då är ju liksom någon så här rabiat feminist då som försöker söka då någon sån här oförrätt i allt som har sagts um, men det är ju bara jag bara poängterar ut att det är ju lustigt att på sätt och vis att det liksom fick sin början i, i spel av folk som kände att de tilltalar folk som inte är gamers. Ja, att, ja. Att, vad har den här personen mm. vad den här personen om spel och hur vågar de här till äh, hur vågar de här personerna tilltala Plebejer som inte är hardcore gamers och et cetera? Ja, precis. Ja, gör ja, där. Där där. Fick ju också ska vi säga Nej, det var ju också startskott för ska vi säga kanske mer um, så här nu, högljudd falang på på nätet som ju bland annat ansåg att till exempel kvinnor inte kan vara riktiga gamers nej, de har så stora bröst så de kommer vägen när de försöker sitta handkontrollen ja, alltså, det, det är ju fullständigt, är fullständigt idiotiskt men, men jag tycker intressant. det är helt de börjar... kritik de kan spela hur bra som helst, det är bara att installera ja. konsolen i köket det så var vi där. Han är hundra procent allvarlig. Kom ihåg att inkludera. Gmail. Gmail. Gmail. Ni har trott att det var varit satiro och humor här ja. i de här avsnittena. Men nej, det är fullständigt allvar. Jo, mig, jo, varenda ord. Liksom. Man, man kan inte höra på de, på de nyanserade skiftningarna i tonfall och, och infallsvinkel. Men det är okej. Allting är superserious. Upp i kamp. Mot starten. Eller triggervarning. Samma sak. Ja. Mm. Men det är egentligen intressant alltså just när man tänker med koppling till spel. För att det är ju... Uh, det, det känns att det är där som mycket som sen spiller över till andra uh, områden då. Uh, att, att det, det ändå det har sin start i diskussioner kring spel. Uh, och just den här uh, med gällande då, så att säga pandering uh, så tycker jag att uh, de första gångerna som jag har kommit i kontakt med, med det uttrycket så hade just kopplat till exempel till det att äh, spelet äh, Remember Me som mm. kom ut här för vad ska vi se det är nog, var det 2014 det ska ha ut, 2013 eller 2014 kanske mm. äh, och, och det var ett äh, vitt jag kommer ihåg ett rätt så äh, generiskt sådant här äh, framtidsdystopi spel. Men grejen då... Just det, att då, idag. Ja, det, det, det, det är Ja, det är ju det enda som man ger ut i det närmaste. Ja. Uh, men, men de... Det som då väckte reaktioner där så var att ett, det var en kvinnlig protagonist. Mm. Uh, och, och ja, det var ju egentligen liksom den stora saken där som som man då. Intressant nog så är det ju, var det här ju inte första spelet där det förekom en, en kvinnlig protagonist, men, men, men på något sätt så blev det här spelet då, liksom, säga, ett föremål för sådana här diskussioner, något, oh. det är ju kanske fel att kalla en det diskussioner, det var ju snarare det som liksom människor som då ansåg att ja, det här, det här, de var intresserade av det här spelet, men nu när de ser att de håller på och försöker uh, bara skamlöst flytta med den här liksom, den kvinnliga publiken uh, så kommer det inte, de inte att röra det här spelet och att den här spel, den här firman eller det här företaget har, har, har tappat dem som lojal kund för många, många år tillbaka. Du vet, allt mm. det här som kommer upp. Jo, jo. Det är, det är fuck you blizzard-argumentet. Hur vågar du buffa en klass och nerfa en annan klass? Men att um, när du säger det som du säger det nu. Ja. När du uttrycker det exakt sådär. Uh, så får ju alla lyssnare. Och där ibland och jag. Uh, jag lyssnade där. Det märker ingen sens. Alla lyssnare samt jag. Intrycket av att... Vad de här är löjliga och dumma i huvudet. för diskriminerar de bara för att huvudkaraktären nu är kvinna. Uh, mm. Men sanningen är ju där. att, uh, för Jag menar om jag ska nu böja mig ner och röra lite vid min egen giftiga maskulinitet. Nu då, att jag har lite problem med. Uh, inte bara liksom i spel eller i filmer. eller Liksom Men jag har sett det på arbetsplatser och i politik. Där det känns väldigt uppenbart att liksom, nu så, så ska den här platsen besättas av en kvinna. Uh, därför att, att ha kvinnor här som väcker sympati eller fördelar med en väldigt specifik grupp. In nödvändigtvis för från den här uh, personen är den bästa personen på platsen. Så här. Um, att om, om man ser tillbaka på det här spelet och kallar det för sig Lara Crofts-problemet. Har de yeah. problem med Tomb Raiders medan hon var en pixelerad röra med stora tuttar som sprang runt och kör dinosaurier? Nej, inga problem alls. Hade de problem med moderna Lara Croft uh, som inte var översexualiserad och sprang runt och löst mysterier och jag antar fortsättningsvis hade någorlunda... Uh, liksom så här överdrivna attribut jo, plötsligt hade folk problem varför det? No, för hon var Nathan Drake okej, okay. som måste springa runt i strumpbyxor och stora tuttar för att vi ska uppskatta henne tydligen enligt vissa men att yeah. i det här fallet så kan man ju bara säga att här handlade det ju kanske om en viss form av liksom giftig maskulinitet därför att Tomb Raider har ju alltid varit Lara Croft och Lara Croft har alltid varit Kvinna. ja och det känns ju kanske lite konstigt om det skulle springa runt nu då en man i nätstrumpbyxor och jag antar liksom en stor dong som hänger ut för jag menar vi måste ju vara jämlika uh, men att men man säger det ofta att jag tänker ju inte att vi skulle diskutera med det på en stund men vi kommer ju säkert dit inom kort uh, men att till exempel den här vågen nu som går igenom um, film och tv att man måste inkludera som starka kvinnokaraktärer och man måste med våld trycka in dem i alla historier och att mitt problem är ju alltid att om du vill göra en stark kvinnokaraktär så gör en stark kvinnokaraktär då, gör inte en skyltdocka där du bara liksom kasta på en massa attribut att, och så är hon bäst att koka och bäst att sparka och bäst att springa och bäst att köra en hjuling utan ja, men när, hur, varför att du kan ja. ju bara sätta en karaktär där och sen sätter du en titel och så alltså PS, hon är bäst. Och så är hon där. Det är ju inte jämlikhet. Det är ju som att göra lite narr av det. det är ju som att anta att, att publiken och alla kvinnor framförallt är liksom lite enkla. Så att det är ju som ganska tvättydigt budskap där. Men det blir ju som extra dumt om folk blir upprörda över det här och vara sig nu då det är berättigat eller inte och sen så eskalerar den här debatten till nu dessutom det blir ett argument om om det här är pandering att liksom för då har vi ena sidan och som står där och skriker att kvinnor kan och andra sidan som säger att vi säger inte att kvinnor kan vi säger att det här är liksom ett medvetet försök till pandering till den kvinnliga publiken och att jobba dem med hulla och hår och båda lägren talar liksom förbi varandra för att det, är ju mycket, det är ju som ingenting som säger att kvinnor inte kan, fast den här karaktären uppenbart sig har blivit intryckt här med våld. Det är ingenting som säger att kvinnor inte är kapabla bara för att nepotism har satt in någons 14-åriga barnbarn äh, barn barn någonstans äh, som ska fylla rollen av sig. En arbetsposition som säger en man ska vara mycket mer. Äh, kapabel eller utbildad att fylla. Att det är ju som de har ju egentligen ingenting att göra med varann. Men när den ena sidan bara söker orsaken att räta sig upp på den andra sidan så det känns ju som det som två helt olika debatter som alltid rasar. Mm. Ändringar ju som ja. liksom bara den ena sidan. Ja. Jo alltså men, och det, det är ju sant att nu, att Alltid finns det ju som liksom två, två sidor i det. Och att oftast så är det ju inte bara det att man så att säga, i misstag äh, talar förbi varandra. Utan det verkar ju som att det ibland också är helt med vilje. Man tar till det här att man ska tala förbi varandra. För att då garanterar man på sätt och vis... Att de här emotionerna, de här känslorna blir liksom upphettade. Mm. Och, och då får man de här reaktionerna. Men genom det ständigt närbasade filtret av internet så är det ju i dagens ja. läge otroligt svårt att säga vem som har en genuin avsikt och vem ja. som bara har troll. roll. För... Jo. jo, det är ju ja. det. Mm. Det är, det, det är ju det som gör det, gör det farligt jag tänker när man nu talar om den här postfakta i den. Att, att just så att säga, vad är vad är genuint? Vad är faktisk kunskap? Vad är fakta? Och vad är en åsikt? Vad är en enbart liksom en anekdot bara anekdotens liksom gränser det det liksom är som är, är en åsikt värt detsamma det samma som där det man skulle kalla för ett faktum eller liksom fakta vad säger ja. Kunskap. Mm. Det, det det är ju som liksom, det, det är ju de här gränserna har ju suddat ut på på så många många Många områden och gällande så många teman. Men att det är ju kanske inte nu det fenomenet vi ska börja försöka tugga på här i, i det här avsnittet. Nej, men till exempel om vi har nu någon som pänder. Vi behöver inte ta ställning till vilken socialgrupp um, eller vilket politiskt parti eller vad som helst den här ja. personen vill. Mm, okay. Men låt oss bara mm. säga att en person med genuin avsikt. Uh, avslutar något uttalande eller någon något uttalande till en massa av människor med, mm. med så My Niggas. Så här. Okay. Um, om vi utgår från att personen är genuin i sitt uttalande att han att han vill tilltalande målgruppen med det. Uh, mm. Är det då en större fråga att kan man säga så? Eller liksom är det här pandering till dem som är där. Att det. Det liksom blir den här aggressionen över uh, det inkluderade gruppen eller uttrycket som nämns större. Att liksom får man använda, får man pänder till dem eller är det där att han använder det överhuvudtaget. Och då blir det ja. ju som redan den här separeringen. Och då blir det ju, jag, jag använder niggas därför att det är liksom en sån där grej som tenderar att uppröra folk för att alla alla liksom rasister så tycker att det är jättebra att separera folk. Alla troll tycker att det är jätteroligt för folk att folk blir så upprörda. Uh, alla liksom, uh, svarta människor eller mörkhyrare kanske tycker att det är deras sak att bestämma om det passar passligt eller inte. Och så vidare och så vidare och så vidare. Mm -hmm. Så att, oavsett vilken avsikt den här huvudpersonen hade med just det här nu då, så går helt förlorad. Och att det, är ju, yeah. det känns ju ofta som att det är ju det som är det viktigaste för att äh, nästan alla uttalande som inte är helt uppenbart trollande. Så jag kanske man måste ju som lite ta det på premissen av vad som sägs. Som att bara en sån sak. Jag har sett folk gå helt batshit crazy över att folk har använt uttryck som you go girl. Ja. Yeah. Och att nu. Okay. Och att, jag menar nu så vet jag ju att de här expertmanipulatörerna på internet skulle säga att ja men i vilken kontext men jag ser inte en kontext där you go girl skulle vara så triggande att man skulle som starta ett korsdag. om inte liksom specifikt var i sammanhang som att haha är Margaret Thatcher äntligen död you go girl eller någonting liknande okay. men i så fall så tycker jag det kanske faller i kategorin uppenbart trollande men, mm. men jag vet inte att så, alltså, nu går man ju liksom med specifik alltså som specifik pandring. men jag tror det är ju den här allmänna pandering som vi kanske är mest intresserade av att folk som just försöker nå ut till så många människor som möjligt oftast med sin skamlösa ja. skit och sin produkt eller sitt politiska budskap eller någonting så låt oss ja. kanske skifta fokusen till dem istället Ja. Varför är det så negativt då? Varför borde det inte vara ganska naturligt att man ska försöka nå ut till så många människor som möjligt? Ja. Jo, alltså man borde... Det, och det är ju det. Det är ju en, vad ska säga, det är en grundförutsättning för att liksom, din produkt eller ditt budskap ska liksom, få, ett, få ett fotfäste. Mm. Så måste du så att jag tilltala en potentiell publik um, mm. men jag, jag, jag tänker men jag, så, problem kanske uppstår där ett i det här när så att säga, man som kanske är tillhörande en grupp som är införstådd eller en grupp som redan då eh, har tagit till sig den här produkten och sen vi inte tycker om den potentiella förändring som det skulle bli. Eller som man, den förändring man upplever att det blir när man börjar tala till den här, en ny publik. Man, om man då upplever att det är någon identitetsfråga att, att då är man ju inte. Då, då, då sitter man ju inte Längre i en privilegierad position För att så att säga aha Men jag känner till den här produkten Jag tar till mig den här att liksom att Jag var här först Varför, varför kommer ni hit och, men, så att säga. Varför, varför kommer ni att kopiera Varför kommer ni att försöka vara, bara För mig till? För mig känns det mm. som att det finns två grupper Det finns den här arena Som jag antar är liksom den som du egentligen Eller som du talar om nu då att i princip folk som inte känner sig lika speciella när ja. mm. deras grupp eller deras associering sträcker sig i en vidare bemärkelse som når fler människor, som inte kanske är lika kinderna ja. och lika elitist eller lika ja, special ja. snowflake men den andra äh, gruppen äh, så äh, den där var de här som äh, äh, fuck jag tar lite här jag blir så förlorad med mitt eget um. <laughs> mm. behöver, behöver du ta en, ta en tyst funderingsstund? Så. Nej men alltså problemet, det är just, jag, jag hatar att diskutera sånt här för att jag, jag tycker det är liksom ett sånt så, så onödig grej. Att som jag är en mm. gamer och liksom jag har spelat vissa spel typ hela mitt liv typ. Och, och, oj nej, nu så har någon sagt någonting om det här spelet så det potentiellt kan nå ut till någon som aldrig har spelat det här spelet. Jag är så upprörd, jag vill döda, jag klarar ja. inte av det här. Ja. Jo, But, ja, och, där, och där kommer du. Ja, men där kommer du ju just till den här, vad ska jag säga, på individnivån. Nu minns jag vilken grupp det var. Okej. Okej. Så, är liksom lite så att de som vanligen börjar hålla på med om det är pandering, så är de som inte känner sig inkluderade i en viss grupp. Att som... Mm, jo, jo, alltså att jag kanske den nya den här förändringen, den här nya vinklingen då. Nej, nej, att, alltså, att den nej, på något nej, sätt alltså, den. Nej, nej, nej, nej, alltså för att den här första Eller? gruppen nu, liksom, det blir så jävla rörigt här. Till och med jag själv har svårt att hålla liksom, koll på det. <laughs> ja. Att som... Den första gruppen är ju de som känner sig att liksom de är inne i den här gruppen men de ja. blir liksom på sätt och vis lite exkluderade inne i den här gruppen därför att mer personer kommer att tillhöra den här gruppen. Den andra ja. gruppen som ofta bara hoa om pandering så är ju de som inte känner sig inkluderade i en grupp uh, och liksom, så är det att man tittar på de här rollspelarna uh, som bara försöker nå ut i andra losers med sin whatever. Det är jag aldrig intresserad av och det ska inte vara heller. Gå inte ja. med på deras pander. Uh, ja, för att okay, de flesta som känner det, sig ja. inkluderade i en grupp. Vare sig de är lite inkluderade eller mycket inkluderade. Så känner ju sig ändå som när inne. Uh, mm. så att ofta det är ju de som börjar just tjata om pandering. Så är de som inte känner de berörs eller inte liksom riktigt tillhör det. Om inte de just ja, rör, tillhör jo, den här ja, eller... oförrättade elitgruppen då. Ja, ja och kanske liksom ett som känner att det, det handlar inte kanske så mycket om inklusion som det handlar om exklusion. Ja. Att, att, din, så att säga, ditt, ditt värde bestäms inte så mycket av vilka som hör till din grupp utan vilka som absolut inte får höra till din grupp. Äh, och, i, mm. och blir det då det andra området där att, så att säga, du, du uppskattar inte som du, vill in... du vill kanske inte på sätt och vis själv höra till den där gruppen men du tycker inte heller om det att andra har, har någonting liksom, som Några du ska inte ska tillhöra den här. Nej, exakt. Men jag menar, det var ju för bara lite mer än en månad sedan så diskuterade vi ju fotbollifiering. Och ja. äh, egentligen så är det ju äh, lite där då. Att som, där har vi motståndarlaget. Och de håller nu på att köra. Någon kampanj där de försöker rekrytera. Mer medlemmar till sin fanclub. Men mm. det tillhör. Den rivaliserande fotbollsklubben. Fuck you. Ja. Vad är deras meddelande? Det är fuck you. Är de ens en bra fotbollsklubb då? Uh, fuck you. Att, är du, ja. Det är som. Det behöver inte ens vara pandering. Det är bara att liksom. Den här gruppen så delar inte just dina värderingar eller intressen. Kanske de står antingen helt emot dem eller kanske de bara tangerar och inte de har ingenting annat att räpla upp dig på den här torsdagen. Så, att, fuck you. Yes. så jag tror man ska inte underskatta hur mycket utanförskap triggar folk. Och särskilt mm. i den här dagen och äran när du känner som att du kanske inte är intresserad men du vill ju nog ha valmöjligheten att inkludera dig själv i någonting. Uh, så att jag tror ju det var liksom lite hopplöst att vinna med moderna människor därför att det är ju igen lite som så där damn if you do damn if you don't. Oj nej, här är det ja. någon som försöker tilltala dig att komma och tillta eller att komma vara med i den här gruppen och gilla den här saken. Men du är inte riktigt säker så fuck you, du hatar dem. Okej, här är den här gruppen som inte alls har någon avsikt att inkludera dig eller rikta sin marknadsföring eller sin, sin nyhetsflöde åt ditt håll. Fuck you! Jag vill mm. kanske vara med, Vill jag erkänna med Jag tycker att ni ska med andra som inte jag. Fuck you! ja, liksom, ja men vad vill mm. du då? Ja, ja, ja men det, det, det är det där. Du, du, vill ju, du vill ju alltid själv vara i fokus. Men, oh. men men det, det är just det där det är som pandering som sådant så används ju bara som ord som jag sa det tidigare när det gäller någon annan. Jo. Uh, för det gäller någon. <laughs> nej, nej, precis för att alltså, om <laughs> uh, om jag om jag drar det tillbaka till till spel igen mm. så uh, så han alltså, då är som att på något sätt so att om du har en, en karaktär som om vi tar det här exemplet, du har en antingen en protagonist som då är som 95 procent av andra protagonister, är alltså en en, en man. ung man en ung man med, med mörk med mörkbrunt hår och lite käftstub och en mm. lite sådär som, en, lite sådär yeah skrovlig röst och, och ganska mm. karismatisk. Så, då, no. så då, då på något sätt räknas det att ja, men då, är det ju, då är det ju bara okej, okay, då är det ju bara rätt. Det är ju så här det ska vara. Mm. Medan om det sen visar sig att ah, när man tittar, här, den här karaktären här så i, i den här storyn så visar det sig att, ah, så att den här karaktären är till exempel äh, gay. Mm. Så då är det plötsligt att vad är det här för pandering att det här är så rör ja. jag inte. Mm, men vad du var, liksom, jag, kan, mm. jag, jag, jag sätter mig själv på de här uh, bestötta personernas sidan, bara för att lite okay. djävulens advokat, nu bygger lite debatt. Att, som jag sa tidigare, liksom, jag förstår det om det känns som det är liksom med våld här. Därför att nu måste vi ja. tilltala... LBQT-communityn på något sätt för det är så på yeah. mm. och de här är inte alls intresserade alldeles som skulle säga alternativa sexualiteter, de är inte intresserade av gay-communityn de är inte intresserade yeah. av bara hur otroligt trävligt det är att liksom pump det är eller whatever de bara tänker som att ja, men det här verkar vara populärt just nu sätt in det här gör det på ett sätt dessutom som inte kan a nonsens och gör det känns yeah. bara att det är som påklistat i sista minuten det är liksom, well why? What is this shit? Uh, mm. är det liksom en genomtänkt och välberättad sak. Det är ju bara ja. bra. För jo, det är liksom, det jo, finns men... ingenting som stör, i alla fall mig så mycket. Som att, jaha, här har vi ännu en jävla klon av en klon av en klon. Men det är tydligen bara jag som reagerar. Alltså, så att jag, jag är medveten om att folk typ bara vill äta samma hamburgare dag ut dag ja. ja, ja, men... Men det, men det är just det där att i dagens läge så verkar det som att man ger inte ens chansen åt Nej. den här, det här spelet att till exempel visa att hej, att på vilket sätt är det, är det att karaktären har en specifik sexualitet liksom som nämns mm. att på vilket sätt är det då inkorporerat i, i det här spelets berättelse Mm. eller, eller var, var, varför är det en viktig information att för dig som spelare att ha om den här karaktären. Och, men, men man kommer inte så långt för att om det nämns det här, eller nu kommer jag tyvärr inte ihåg vilket spel det gäller, men de, ett spel där du får välja din egen karaktär. Mm. Så att du får bygga upp den själv. Och så hade de då, som tillägg till den här binära indelningen i, liksom, att du kan välja då, liksom male och female så var det att du också kunde välja då, liksom other. Mm. Och sen att när de tilltalas de karaktärerna i den skrivna texten i spelet, så kunde du välja att ville du då vara liksom, he, him, uh, she, her in, eller här, dig vad är det där cyberpunk och, 20, 2077 spel? Uh, det, uh, det kan vara men jag tycker att det också skulle ha förekommit ett spel som redan har kommit ut, jag undrar om det rent av var, uh, Apex Legends kanske uh, ja det är mycket möjliga uh, spel aldrig nu men nej det kan inte vara Apex Legends för du bygger inte din egen karaktär där men anyways alltså du har en, en liksom, de inkluderar det här så att personer som kanske vill, eh, vill spela en en karaktär med, så att säga som väljer dessa pronomen eller så att säga någon som tänker att att ah, jag vill Liksom det pronomen jag själv använder och kunna applicera det i det här spelet. Och det här ansågs ju då att vara så att säga, orsak nog till att uh, bojkotta spelet. Jo, jo. Så, och, men det och är ju den här igen igen. Ja, ja, och jag tycker att den är så, så att, men på vilket sätt. Det är inte som liksom att det finns det här alternativet där. Ändrar ju inte på det här spelet. Inte ändrar det på det, den upplevelse som du kan ha. Utan då handlar det ju bara om det här. Liksom, att, att, att, att, att, att, att att det här måste exkluderas specifikt. Mm. Ja. Ja, men, det är just att folk gillar inte alternativ alls. Och att um, i vissa fall så är det skönt. Att liksom ha ett spel. Som bara ganska rakt på sak. Men uh, jag ser som inga problem. Med, till exempel med den där spälen, det där och Vilka den än var. Att om du inte mm. spelar något annat än liksom stora väggar till manliga karaktärer, då är en massa power armor. Så att, men om du redan har det alternativet, så what's the problem? Ja. Låt, låt alla andra mm. spela någonting annat då. What, what the fuck? Ja. Och att det finns så många spel tycker jag där du kan modifiera din karaktär på ett crazy sätt. Ja. Som intriggar folk det minsta. Mm. Att, vad hette det? spela nu, vad det är, Spore, det, hette, det där det riktigt gamla spelet. Ja, de liksom... börjar som en, en liten möbel och bygger upp dig själv igen. Ja, men alltså jag minns ju alla, idag kände vi alla jättebegeistrade liksom över det. Till och med Robin Williams att ja. ju, som sa att liksom, holy shit, du kan göra dina egna kukvaror och så här och whatever. Och, att, och det var ju exakt vad folk gjorde, de, de liksom gjorde... Långsamt ett, ett samhälle av medvetna kukar som sprang runt och folk hade blast. Men idag tror jag sig ja. att jag vill spela ett spel där man kan bli en om man vill. Men why? Och, att, och har du spelat som till exempel nu säger Minecraft? Så gör ändå alla liksom någon level som är bygg som en stor kuk. För att det är liksom på något vis som det föränar oss. Att den första artisten på stenåldern. Så han satt i sin grotta. Han arbetade dag ut och dag in. Och innan han liksom gick ut och blev uppäten av ett sabeltandad liksom meccadinosaurie. Som inte ens fanns på den tiden. För de fanns typ en miljon år tidigare. Så det enda han satt där var att han stod och formade en stenkuk. Som sprutade lite smägg. Och så kom nästa person in. Och så liksom <skratt> och sen så kom en annan person in i gråtan. <skratt> Argar, jätteupphetsad. Men samtidigt arg på i hörnet Men vi vill ändå spara den. Och ta fram den vid valda tillfällen. Att det är som vi, vi bor och vi lever nu i en värld. Där det inte bara är möjligt att, att äta... Och spara den proverbiala kakan samtidigt. Utan det, det är standard. Men ändå är vi liksom lite ariga. För att alltså jag vill äta specifikt den här kakan. Men jag vill inte att ska kunna avnyta kakan på ett annat. Visst det ska ätas med höger hand med sån här sked. Sittande snednaken. Och liksom helt i New York Times. Och allting annat så är vi rasande. Och ingenting annat ska vi ha. Och så vill jag samma kaka igen imorgon. Och jag tror att liksom det är just det här. att äh, Sätter man två personer i rum och argumenterar. Vem som har rätt och vem som inte har rätt. Så jag ska lära den, till, den ena personen till sist. Jag är upp och frågar. Ja, men liksom, alltså vad då får inte jag. Om de saker jag tycker om existerar. Så kommer de andra personen förmodligen att säga. Mm. Nej den här världen är gjord för mig. Och om jag inte tycker om det. Så får det inte existera alls. inte heller du. Och så ska de försvinna. Ut ur existensen. Mm. Och det är bara nu i det här upplysta 2000-talet som det finns såna människor. För tidigare var man ju som att, du du gillade, du gillar att sko. Cool. Mm. Jag undrar alltså, för att ta fasta på det här som du sa att man, den här personen som då sitter och äter, äter sin samma liksom kaka varje dag. Mm. Så där kommer man kanske in på en en annan del av det här så att jag, jag tycker att jag skulle koppla till panderingfenomen fenomen eh, som är, är det, den här vad skulle jag säga det att saker måste vara sig lika eh, den här det är liksom en, en, på sätt och vis en rädsla för förändring om vill ta det, eller den, ett motstånd mm. när det kommer till förändring och, och, och kanske i viss mån Om man ser också ett motstånd för utveckling. utveckla uh, Jag tror ju ja, säger. Jag tror ju Eller jag misstänker att det snarare handlar om Att det kommer någonting nytt Eller någonting avvikande Låt oss säga Att, mm. att det kommer att ett spännande som har en kvinnlig karaktär Eller ännu värre uh, Någon liksom binär karaktär då Som inte är liksom manlig eller kvinnlig Så Ja Uh, du, det är ju som ändå samma actionspel. Det är ju som ändå som samma charme, du borde förstå den. Men att istället för att som, ta sig tid att sätta sig in i det och riskera att måste om, omfördela sina värderingar. Så är det som detta, okej, okay, det känns som jobbigt. Jag tror jag, gör så här, jag tror jag går och attackerar istället. Attack! Och så får alla andra komma och försvara det och att om de gör tillräckligt bra argument så då så kanske jag lyssnar men inte kommer jag och gör det. Så jag vet, för mig känns det som den här rädslan att som tittar djupare att liksom jag gör det här och jag gillar det här och jag vill inte fundera varför jag gillar eller varför jag gör det här så att satan liksom alla som gör som jag, fuck you. Det tror jag men men nog kan det säkert vara men det bottnade ju någon slags rädsla nu, Eller någon osäkerhet ja. Ja, alltså Jag tänker på den här Igen liksom att Om man ser på en person som äh, Vill om, om en person säger som gillar En viss typ av Spel det Jag märker att det är, det är hemskt mycket som jag äh, Använder som liksom spel här Som, som grund mm. Men men om man tänker att du gillar say, Call of Duty spelen. Mm. Så mm. om man då frågar av uh, personer som har spelat det här och som gillar den här spelserien att okej, okay, att vad vad vill ni vad skulle ni vilja liksom att följande spel ska innehålla? Mm. Så, så är det ju så att att att jag man tänker nog liksom att, jo, jo, att man vill ha man vill ha mer av det här mer av det här mer av det här men det är om det kommer in någonting nytt någonting som avvikar. Liksom avviker mm. så, så, då, så då kan det bli så alltså, här nej nej nej nej nej det där skulle det skulle helt och hållet förstöra uh, förstöra vad vad Call of Duty är. att att mm. just som att man men liksom, det, det sägs ju att, att, att för att liksom en, en spelserie ska kunna gå vidare så måste den ju förnya sig. Att den kan ju inte bara fortsätta liksom i exakt samma bana utan att ta liksom några risker. Jag, jag blir påminn mm. det här kanske speciellt om God of War-serien. Men mm. du den senaste inkarnationen ju, som ingen gillar? den senaste inkarnationen som uh, är ett av de mest så att säga vad ska vi säga, de mest hyllade spelen. Okay. Den här generationen. jag tyckte att alla var ganska mycket upp på stängslet där och liksom skräkat här är det värsta som någonsin har hänt i Fortnite. Jag var gammal och ha barn och liksom var det här nu för jävla squad och Whatever the fuck. Okej. Okay. Alltså det nu den andra sidan så... det händer ju den där magiskt att som ett trollslag så verkar ju eh, internet ändra sig om tillräckligt många jag skulle säga rätt personer stiger upp på men för mm. fuck sake hey guys det är ganska bra ja, ja, oh, ja. det är bra okay. Mm, okay. ja men det verkar det, det är ju sant men, men jag tycker att bara som exempel att spelar den spelserien så på ju länge uh, med mm spel som i grunden hade en väldigt liknande liknande bas, en väldigt välfungerande fungerande bas mm. tycker jag jo. Men, men, men fortfarande att liksom vissa av de här det är liksom vissa me mekanismerna och det är vissa, vissa teman så märkte man att blev eller började sig ganska trötta ja. Ja, ja. Och, och, och det är ju det här att liksom skulle man titta till någon som är en stor fan av det här första spelarna och fråga vad vill du? hur skulle du utveckla det så alltså, kan det hända att man just skulle gå den vägen att men att mer av det här, mer av det här mer av det här Men uh, min... även om man sen skulle vara trött när man ska spela det själv jojo, jo. men liksom, med min uh, begränsade kunskap om God of War-spelserien uh, så tror jag ändå God of War gick det här ganska strategiska valet att som vi ändrar grejer men vi ändrar som lite i gången vi liksom gör inte direkt liksom, God of War till en side scrolling -platformer där du ska liksom, göra en metroidvania och eller någonting. För att då skulle som yeah. folk ha fått något fel i huvudet. Men att yeah. det har ju historiskt sett gjort katastrofalt dåliga val liksom på det spektrumet. Jag uh, yeah. tror bland de mest kända, till exempel Heroes of Might and Magic-serien. Mm -hmm. Trän som officiellt hyllas med ett av de bästa strategispelare som någonsin har gjorts. Fansen stod och sa, det här är jättebra det här är absolut bäst. Ni, vi, tryck, vi tyckte ni nailade med två år men fuck är så bra att vi, liksom, vi vill inte göra något annat än att sitta och spela. Om ni ska göra något mer, snälla gör mer av det här. Nope. Så John Van Cunningham och liksom gjorde fyran som är ett jättebra spel men som är, så avvikar så pass mycket från träen att alla blir liksom fittiga. Yeah. Och uh, 3D och går bankrupt och den liksom vidare. Den går bara längre och längre och längre från den här träen och storhetsdagarna yeah. För att någon har bestämt att det som folk verkligen vill ha just nu så trä, det är grafik Och liksom jobbiga och liksom klunkiga så stridssystem. Och att då är det ju kanske som entusiastkäll lätt för mig att sitta och säga Ja men ni är ju som dumma i huvudet. Som riktigt dumma why, why you do this yeah. well, But, yeah. och samtidigt också yeah. kan man ju säga att, liksom att, att äh, gamla goda Super Mario Brothers, vilket är bra spel, In, var det någon som behöver sitta och fundera på äh, om liksom Mario är cisgender eller vad han har för avsikt eller om prinsessan är liksom någon underlägsen könsroll där och liksom, vad, vad är det som händer där bort liksom av med i turar alls något sjätte. Men han hade liksom hoppat på själv på dragar åt vänster tills det slut. Och sen när så där han hoppa runt i träden och sen när så där han flyga i rymden och sen när så där började han spruta vatten på folk och liksom Jag rör inte de moderna spélan. Jag tycker att de är dåliga. Att de har som förlorat sin själ och så där. Jag fördömer inte folk som spelar dem dock. Men men det där liksom kändes det som att de hittar en niche och sen bytte de våldsamt till en ny. Och sen så bytte de mm. lite mer försiktigt till en ny och sen när de stannade där forever. Uh, men att vissa saker blir väl så inrotade på det. Uh, jag tror något sker så kommer vi säkert att prata om det här medien och som utlovades. Att vissa saker mm. då, ja. som till exempel Star Wars så är liksom så stora och så omfattande att fast det skulle vara en massa gubbar som någon liksom smällde ihop och slåss där på en matta i typ två timmar så skulle ändå folk betala full pris för att gå så här. Det. Och det skulle ändå finnas en välvalt neckbeard som ska sitta och som att <laughs> bäst och hans lulu att det som, det går inte. Så, och det är just det där när allting är som subjektivt att jag tycker ju att jag kallar det för Harry Potter-problemet. Jag har i all värld hört att Harry Potter är så fantastisk, Vilka bra böcker, etc. etc, etc. Jag har tvingats se filmerna av sociala skäl. Jag hatar dem. Jag har försökt läsa böckerna för att jag tycker ändå att jag kan inte fördöma någonting som jag inte vet någonting om. Jag klarar av att läsa exakt 30 sidor. Sen måste jag sluta. Inte för att böckerna på det sättet var dåligt skrivna. Men de var skrivna för liksom barn eller väldigt, väldigt unga vuxna. Och sen tog Harry Potter sitt trollspö. Oj, vilket fantastiskt trollspö det var. Och han trillade trolla vidare med sitt trollspö. Och med spöet som var ett trollspö. Men, men ni är vuxna människor. Det är jättebra liksom typ... 9-14 åringar står och läser sånt här. Men du är ju fucking vuxen. Mm. Att liksom, jag tycker Bamse-tidningarna var jättebra, jättepedagogiska. Men jag sitter ju och läser dem i vuxen ålder. Liksom för mig själv, för mitt eget höga nösk. Men, men, men, men det, är kanske, det är ju kanske för att här i böckerna gav en, en chans för att människor att att återuppleva en del av det där. Du var, liksom, om du vill läsa Harry Potter Nikolaj, så är det helt upp till dig. Jag, liksom, jag tänker inte fördöma dig. Det blir bara när man har de där diskussionerna när folk sitter och läser liksom sitter och diskuterar böcker de har läst och så kommer någon in och liksom bara bombar diskussionen. Liksom, Harry Potter! Harry Potter den bästa serien som någonsin har kommit ut i bokform! Och som, men hur? för? Kan du förklara, nej du förstår inte för dig, läs varenda bok fem gånger. Och äh! Men jag har försökt, kan du istället förklara för mig, kan du inte som gör en intellektuell bryggan ännu hit i det här träsket som jag onäkligen vistas sig Och liksom berätta för mig att vad är det jag har missat. Alltså, ja, men, alltså du förstår det bara bäst. Ha, no men, I guess we'll have to agree to disagree, idiot. Men jag har mm. Här är en utmaning: liksom varningar Skriv till Sami och berätta varför Harry Potter är så gulksugande bra. Du får inte bara säga därför att den är bäst. Liksom, du måste förklara. Och Jag utsträcker nu samma utmaning till Star Wars-fans och Batman-fans för att ni tre, ni, ni, liksom de här tre intressegrupperna, så där har officiellt en järncell och att det, det går inte. Ja. Det som det här, att tala med det, här. Det, här låter, det låter ju bra med tanke på att vi ska sannolikt recensera den kommande Star Wars-filmen. Det inte mig. Att det, mm. det, det kommer inte att sluta bra. Mm. Men, men ska vi då du, fortsätta då gällande, gällande medier? Du, du nämnde alltså specifikt Star wars filmer med exempel med Jag gällande gällande THC, pandering då. Mm. Att, att, att, vad, vad hade du? Vad hade du tänkt här? Uh, no, alltså, man, om, okay, pandering något så okej, pandering då i moderna Star Wars om vi vill gå dit. Att det har ju argumenterat sig dit med till exempel uh, karaktärer som Rey nu då. Som är liksom den yeah. nya uh, Luke Skywalker i princip. Och uh, vad, vad har du här nu då? Du har en karaktär som inte har en enda svaghet. Som bara gör saker rätt. En total Mary Sue-karaktär. Uh, och att endast så sitta folk och argumenterar. Men alltså är du på riktigt en Mary Sue-karaktär? Det känns som att jag borde kanske förklara Mary Sue-karaktär. Borde jag det? Nej, no, um, förklara nu för säkerhets skull så. Okej, okay. men liksom Mary Sue-karaktärer så är i princip vad man kallar så här karaktärer som är i, i princip helt perfekta. Att de gör aldrig någonting fel, de liksom är alltid bäst på allting. Uh, och att mm, till exempel, det här är ett bra exempel på en Mary Sue-karaktär. Så du har en karaktär som, du, som vi säger aldrig har slagit en enda gång i sitt liv. Ja. Yeah. Uh, och första gången som de hamnar i ett slags mål så inte bara vinner de utan de totalt utklassar sin motståndare. Uh, om du nu då sätter till den här liksom kvinnliga empowerment-aspekten så kommer det ofta bli att de, de slåss ju inte heller med liksom, vad du säger, ett barn eller liksom en handikappad person, eller vad du, någon som man logiskt skulle kunna tänka att ja, ah, okej, okay, men här skulle kanske en normal människa utan den minsta kunskap kunna ha ett övertag, utan nej de kommer förmodligen att jag stryker på en ninja-master eller någonting och att um, man brukar ju som tala om så, så kallade wish-fulfillment, att liksom önska tänkande mm. uh, ja. och att man säger det här liksom, nu ska man inte göra misstag att tro det här är liksom någon sorts någon grej som bara gäller liksom, kvinnliga karaktärer liksom, så här feminin bröl uh, liksom Karaktärisering. Utan det här ser man ju ganska ofta och i, uh, framförallt liksom så här manliga verk, att du har ofta en protagonist. Och man ser det väldigt ofta i, i filmer som är adaptioner av uh, så här webcomics eller liknande. Att du har en karaktär som onäkligen liknar uh, den här serenskapen väldigt mycket. Och de associerar sig ofta som. Ska jag säga outsiders eller utanför allting. Men ändå så har de ett eget band som de är ledfigur i. Och ändå har de en, en het flickvän som bara vill ha sex med dem hela tiden. Och ändå, det blir liksom sådär humble bragging nästan hela tiden. Yeah. Men för att återgå liksom till Mary Sue-karaktären, för de som är intresserade. Så det kommer ju egentligen från äh, en... Liksom, mm. <laughs> en <laughs> en historia som kallar för A Trek East Tale uh, som <laughs> parodiserar då liksom hela uh, säga, orealistiska karaktärerna i, i som så Star Trek fanfiction att om man har tid så kan man gärna gå och läsa den jättekort historien alltså bara bok bara gå och Google och liksom scream Mary Sue eller Attack East Tale och den är ganska rolig. Men, Uh, men att man kan säga liksom på Rey och att hon har liksom lite samma, uh, samma så här karaktärsdrag där. Att här har vi en karaktär som utan någon egentlig träning i någonting är bäst på allting. Hon är, hon är helt klart starkare än Luke Skywalker. Det måste man som trycka in och samtidigt visa hur inkompetent och liksom hur dålig han är i jämförelse. Uh, alla karaktärer och framförallt liksom riktigt toxic mails som i hennes väg. Så är ett hinder att liksom hon i princip bara puffar dem åt sidan. De, de gör ingen utmaning alls. Så då kan man fråga vad är det liksom för point med en karaktär som Ray. Annat än att visa att liksom, här har vi en kvinnlig karaktär som är som så bäst. Och liksom överallting. Att som ingenting kan ens röra henne. Och då börjar man ju som fundera. Om man inte nu då liksom vill rida på den här vågen. Att liksom you go girl. att när no man vad liksom är den här åt, åt, åt titta, eller liksom vad ger den här? Vad, vad ger den här karaktären för intryck. För med min liksom ringa kunskap om den sköna konsten att liksom skriva och bygga liksom narrativ så känns det som att men liksom den här hjältens resa hela poängen Det är liksom tanken att man måste på sätt och vis överkomma problem eller liksom inre stridigheter att man måste som, på sätt och vis växa under sin resa. Men om man är fullkomlig och perfekt ja. redan från början vad är det för poäng då? Att, mm. Ja, inte vet jag. Och att man säger liksom om man säger på de här Star Wars, du har ju allt från äh, jag tycker det är ju som bara kvinnliga karaktärer som går runt och liksom drar nämen på jorden och liksom är bäst hela tiden. Kan det vara för att hela liksom, äh, skribrentstaben nu består av kvinnor? Kanske, kanske det. Äh, eller kanske rider de på den nuvarande vågen där det man ska som med våld trycka in såna här kvinnliga karaktärer överallt. Allt från liksom say, Captain Marvel till... Äh, ja, jag vet inte. Äh, jag minns ja, den här på Netflix så går ju den här nya versionen av Sabrina the Teenage Witch. Och att, mm -hmm. kan jag kan ju precis säga att det är en fantastisk serie. Men jag såg första säsongen. Jag tyckte det var lite roligt när de gick runt. Och liksom tyckte att liksom, praise Satan är nästan allting. Men jag såg nu till exempel det första avsnittet av den andra säsongen. Och det kändes lite som att någon försökt väva mig nu. Med som så här social justice. Så att hela första avsnittet var bara liksom att Sabrina som måste... Slåss mot liksom, toxic mail som inte bara liksom. Som vad du ville sätta henne åt sidan. Utan dessutom ville göra allt från skada henne till döda henne till oförrätta henne. Och sen hade vi då en sidoplott. Där hennes kompis som inte kunde spela basketboll alls krävde att få, få, få vara med i basketbolllaget. Och förstås så hade vi då en riktigt duschlord till coach då, som inte lät henne vara med. Och förstås då som med magi så gjorde hon ett. Så gjorde hon en korg och sen var hon bäst och sen måste alla varandra acceptera att hon var bäst. Och samtidigt skulle de då kalla henne ett pojknamn. Och då undrar jag liksom att hur skulle det här om hon bara sa att hej nu skulle hon vilja att folk hällan kalla henne för ett pojknamn. Eller hur skulle det vara om äh, enligt tradition så hade det bara varit pojkar som fick vara headboy eller någonting då på heksakademin och Sabrina att var så duktig att trolla så att hon var bättre än pojken och sen blev hon headboy. Så skulle inte man kunna göra det. Nej, för det måste vara som dramatiskt att det är som liksom igen en zero-sum-game. Nu handlar liksom de här filmerna och medierna om att man måste på männens bekostnad alltid visa hur hemska och hur növerdärrande vi är. Och man måste som så här våldsamt liksom, riktigt ta oss i hår. Och, liksom, gnida ansikte i skiten. Så man får säga hur satans bra de där kvinnokaraktärerna är. Och hela tiden sitter jag och väntar att okej, okay, men när ska de göra någonting? Då? När ska de som visar sin kompetens i allt från att liksom slåss till att flyga rymdkäpp till att trolla till att anything really. Ah, okej, okay, det kommer aldrig, okej. Okay. Så de är, de är liksom bara där och sen så löser sig magiskt universum så att de vinner eller får ett övertag över alla andra. Okej, okay, just det. Men då är de ju inte särskilt bra. Då har de ju bara tur. Ja, no, no, men jag, jag, jag tänker just att det som igen när jag till exempel har sitt. Star Wars-filmerna eller de, de nya Star Wars-filmerna så uh, jag har inte gått därifrån med, med sådär tanke på som det, det lite som led som du beskrev det där att ja, ah, de är att visst är män så hemska och, och, och att kvinnorna är bäst att jag bör jag fundera börjar jag fundera lite på det att är det att det är ju fråga att är det, det att känna du dig träffad? Känner du att den kritiserar dig. Det att, att att det så att säga det är kvinnorna som placeras mot så att säga de här så att säga de här stygga männena som försöker trycka ner dem och, och liknande att, och, och att du måste mm. kämpa mot det och sen besegra dem och visa åt männen hur småaktiga det är att du liksom, kommer det från en, en plats där du känner dig träffad på något sätt Alltså jag personligen? Jag tänkte kanske här no, jag riktade efter eftersom du tog upp det men det, jag tänker att det kan ju gälla som en allmän så observation Uh, no, alltså, alltså, jag känner mig träffad för att jag är man och jag känner mig träffad på samma sätt som att det du blir liksom är skämd, här kränkt av vita män på sätt och vis. Ja, att liksom oj vad du är kränkt, oj vad du är vit, oj vad du är man och sådär Okej, så, mm. okay, så att, men om jag är vit och man, så då får jag bli upprörd över någonting för jag har det så bra. Är det så? Så att folk får säga vad som helst om mig. Och folk får inkludera mig i vilken förolämpning som helst. Och folk får fritt sätta ord i min mun. Och jag ska bara. <laughs> Men jag är ju vit lol. Att det är ju som. Det känns inte riktigt så. Att. Um, hur ska jag säga det här nu. Om till exempel nu. Låt oss säga att du ser en film. Och så ser du då en, en högst vanlig person. Liksom. Uh, du säger mig. Liksom, du går runt och, och liksom, liksom är fät och värdelös och bara gnäller hela tiden. Och liksom, du går i princip och fjärtar dig igenom din vardag. Och liksom, om du är riktigt avancerad så släpper du dig till ditt arbete och tillbaka. Men av någon anledning, så var du än går så finns det en massa kåta fotomodeller som trycker upp mot närmaste objekt. Och bara som mm, hello mm. Mm. mm. Och, att, och du vet. Och jag måste som, oh god, yeah. igen rulla ögonen. Alltså snälla, jag har inte tid med dig nu. Jag måste gå hem och liksom göra makaronilåda. Ja I men, Sami please, inside me now, här mitt i affären. Åh, oh, jag kan inte klara det. oh god, det är sexy. Att, yeah. Ska ju som i något är den här filmen känna, ja men vänta lite nu. Mm. Det här känns ju kanske en aning. En aning yeah. att. Lite teatraliskt ja. kanske. Det bara en sån där. Ja. Det här är bara jo, någonting alltså. som jag fantisär nu. Nå, ja. Mm. Det är ju kanske lite samma känsla jag får. När liksom. Alla liksom. Alla kvinnor i moderna filmer nu. Så är ju som. De är som utsatta överallt. Det är inte som bara det som. ska säga män, Vissa män är översittare. Utan alla är översittare. Vart de än går så plågas de av folk. som, De. de liksom ta tid ur sin dag för att liksom göra det svårt för dem bara för att de är kvinnor high five med kuka. nu ska du få komma här och liksom fan ha män slål men vem gör det då att du när vi liksom recenserar den där hi I'm Simon eller vad fan heter my name is Simon ja så att där har vi ett bra exempel liksom av en man att liksom, där var ju hela poängen att Simon är gay och så gay och vem ska han berätta och t.exetera. Och det är ju som liksom, bra film men de vågar inte göra den genuin. Så istället så är det som liksom att oh God, liksom det är så svårt om Simon och han är så modig och etcetera. Men liksom, från filmen börja Tills filmen slutar. Med undantag för två douchebags i skolan. Som rätades lite. Så alla liksom snubbla över sig själv. För att ge den här Simon Killen support. Och liksom. Och sen hans farsa. Som liksom inte gärna. Som liksom, mikrosekunderna avslutar. Och liksom att. Är du gay? Yes! Alla mina liksom hopp för framtiden infres igen. Oh yay! Liksom, never mind att han liksom. Inte så långt efter då liksom. Gjorde typ den mest diplomatiska ah, min son är gay, pappa som jag någonsin har sett, att men alla, var som, alla var som i full support, så jag förstår som inte, men var exakt var konflikten hur, hur var det svårt för dig att komma ut i awesome Town? ja så här mm. och att jag vet inte att jag förstår, som, jag förstår att det finns män som liksom är hemska med kvinnor att säkert har jag varit hemsk med, kvin med kvinnor i min tid. Men kvinnor har varit jättehemska med mig. Vi är alla hemska med varandra. Men ni kan ju säga att jag har tagit i tid min vardag. Liksom att där kommer den kvinnan på bussen. <laughs> Krokbän! Och sen ska vi riva ner i håret. Och sen så ska vi säga att hon är ful. Och så ska vi följa efter henne, henne hem och rita skisser och spika upp dem på dörren. Och sen ska vi binda fast dörren så att inte kan gå ut. Och så vid vi <laughs> för du vet för så gör ju normala människor så att det är just det där att det är som för mycket det liksom det går som helt bortom nivåerna av vad som är trovärdigt. så att man tänker som att en kvinna, en kvinna får aldrig liksom i dagens läge vara bra en kvinna liksom på film och det som är med henne hon ska bara vara som så här: untouchable att ingen, ingen som får Utmana henne. Ingen får vara bättre än henne. Hon har som ingenting att överkomma. Hon är bara där hon är bäst. Det är Och sen ska du bara sitta typ en och en halv timme och säga exakt hur bäst hon är. Och hur sämst alla män är. Och att karaktären är inte intressant. Premissen är inte trovärdig. Så jag förstår inte liksom. Vad har jag ut av det här? Om jag inte direkt tummar upp och säger. Ah, det var så bra. Oj fan var Rey bäst. Oj fan. Alltså Rea är nog en stark kvinna hon. Så då kommer det liksom från ingenstans. En massa kvinnor liksom. Ah, din jävla mancha. Och vi var en man. Du gillar säkert Luke Skywalker i det uh, Jo han var helt okej. Okay. Men han gjorde ju faktiskt någonting. Uh. Så. Uh. No, man måste han heller gå liksom runt och vi trakasserar då folk liksom vart han än gick. Liksom. Det är ju som it's too much, it's dumb. Ja, ja och, och jag tänker som liksom, liksom, hur hur så här skrivna. Så tänker jag, man måste ju se det se det ur, ur den synvinkeln. tänker just att som, en viktig punkt där så, var det, så att det är ju, att det samma som ska ju också gälla för på liknande sätt skriven manskaraktär eller manlig karaktär. Ja, men folk har gjort några av men... manliga karaktärer så är det riktigt macho karaktärer ja. i all värld. Sen ja. 80-talet, alla från Rambo till Terminator till alla, det är som så värdet och de är bara Liksom så här, maskulinitet som krossar kvinnliga karaktärer och de har helt rätt liksom, kvinnor i de här filmerna bara där för att vara hotta och som sagt kvinnor i kylskåp som ska bli ja. rädda då. Så de har helt rätt, 100 procent rätt men det ja. liksom, är liksom ingen som hävdar någonting annat heller ja, men jag tänker mer, mer liksom att då, då ser man ju kanske att an att det här att då, då talar man om det att, liksom, hur porträtteras det de, de kvinnliga karaktärerna i sådana här filmer jag tänker att ser liksom är en film där den manliga karaktären är så överlägsen mm. igen. Liksom, att den här karaktären har inte de här äh, svårigheterna. Ta, till exempel, no, ta, en, ta en filmserie där jag tycker att du har en karaktär som i det närmaste är ännu om man tar den manliga versionen alltså en Gary Stu som de ja. tydligen kallar det så har du Mission Impossible-serien ja. från tvåan vidare med Tom Cruise mm. där jag tycker att den här karaktären Ethan Hunt så är liksom oberoende hur mycket de säger att jo men han är en, han är en toppagent så, så, så tänker jag bara köta upp att han, det, det är ju en sån karaktär som igen Inte kan göra någonting fel Om någonting då så att jag Misslyckas så, så slutar det ändå Så att det är till, till fördel för den här karaktären jo, jo. Men jag alltså, tänker liksom att, men Då borde man ju också Kritisera liksom och säga att hej men att Det här är ju inte nu Trovärdigt Det här är ju inte nu Det är som Så här det, det här kan ju inte fungera Det, är liksom att det här var ju inte en särdeles bra skriven skriven karaktär men om man då går och säger liksom att ja, ja, men det, här är en, liksom, det här är ju en manlig karaktär eller, det här är ju en bra karaktär det här. men mm. om det skulle vara en, så att säga, en kvinnlig agent så då är det plötsligt äh, det här är fullständigt uh, orealistiskt det här kan då aldrig fungera det finns en liten gillnad att du har en då. sån där no? uh, att nu så är jag ingen fan av den här Mission Impossible-serien och inte egentligen yeah. heller Tom Cruise. Men att, uh, att dess, skillnaden mellan ska vi säga han och ska vi säga moderna uh, hjältinor där. i, yeah. Jag säger inte alla moderna filmer och tv men många nu för tiden. Allt, en, ett skrämmande växande antal. Så att även i de här filmerna där Tom Cruise är liksom är nu då en, en fantastisk Gary Stu. Så finns det enda moment där man visar svaghet. Där man visar att, men nu har han inte koll. Eller nu är han inte på topp. Eller nu liksom, han får, han får en avstryk eller förlorar. Han, han, är, han kan inte bara liksom vandra från en sägare till en annan. Som Case in point till exempel Ray i moderna Star Wars. No, jag håller inte med om att hon skulle vandra från en enbart sägare till sägare där. No, men när, var hon i, när hon var i hundläge i något skärd. Uh, jag tycker egentligen hela det där scenariot där hon spelar mot uh, Mark Hamills uh, Luke Skywalker och uh, hon behöver konfrontera egentligen sin egen, sin tanke gällande, uh, varifrån hon kommer. Hur är hon, i underläge? Nå, hon ända, är underläge? Ändå som det hon visar är... där är ju att liksom Luke Skywalker har ju gett upp och att han är ja. liksom... Och att bli medveten om hur, liksom, hur hon har i princip bara har sökt en liksom tom uh, mentor. Och att, hur, att hon, hon är bättre att liksom förlita sig på sin egen inre kärna och shit. Och den där Luke Skywalker där är ju att liksom han springer runt och hoppar över gap och liksom mjölkar liksom konstiga kussar i vatten. Inte ger han ju någon visdom, inte ger han någon vägledning. Han ska ju vara liksom the man with the plan och han är ju bara liksom en galen eremit. Ja. Jag tycker, att det, jag tycker att det var fullständigt passande att, han har, att det har gått så där. Liksom jag jag sa inte liksom att det måste finnas det där att han ska sitta där som kan vi säga att han är nu joda. Att han sitter där. Att, liksom jag ser inte att vad skulle det ha funnits för... Liksom, V vad fanns det som sa att så här måste vara? Det här är det Men jag sa, jag sa inte veta. att han, han behövde något specifikt. Vis. Jag sa bara vad som hände och vad han gjorde. Jo. så jag säger aldrig liksom hur Ray är något underläge. Hon tog sig dit själv. Ja, hon alltså, försökte lära sig någonting. Hon fann, det fanns ingenting där att lära sig sak. That's what happened nej, nej, lärde, hon, alltså Det hade, hade det inte att göra med att hennes osäkerhet i varifrån hon... Om, eftersom hon, det är mer och mer talas om att hon hur de i henne och det att hon måste då igen ja, hitta liksom i sig själv jo, den här liksom tillräckliga säkerheten för att gå vidare där och det här just att förlita dig inte blint på andra mm -hmm. så tycker jag liksom att det var, ju, det var ju kanske det där för att hon när hon märkte att det här liksom funkar inte han är inte den ledarfigur som hade målats upp att vara. Så tycker jag att hon ju var tvungen att gå igenom det här och fundera liksom över att okej, vad kan jag göra då? Men jag förstår fortfarande liksom... vad det här underläget kommer ifrån. Ja, jag tycker att den här liksom osäkerheten som uppstod där så baserar ju henne i en situation där hon måste, måste liksom tampas med sin med de här konflikterna där. Så jag tycker ju att den, den situationen så är ju att hon liksom är tvungen att liksom omformas och utvecklas som karaktär. Det är att hon specifikt liksom måste baseras i, ett, i liksom ett underläge så vet jag inte att om det är liksom en, en ett krav. Okej, okej, okay. no, okay, fine. Att liksom, oh, god damn, du får dem att diskutera Star Wars, men ja, fine. Håll det kort för vi tycker vi har samtidigt kommit lite ifrån det här liksom. Nej, men okej. Okay. Liksom för, för att sätta liksom, in ja. den här liksom panda grejen här nu då. Liksom, ja. Det finns det mycket tal idag om liksom, den här moderna filmindustrin gör en väldigt hårt pander. Det är både liksom flickor och, och LGBT-communityen. Mm. Uh, att allt fler håller fram... Uh, hålla fram liksom exempel på det, till exempel den här nya Ghostbusters-filmen som äh, jag, jag har, det är väldigt sällan jag har sett en sån kalkon att som, jag, vet inte okay, jag har inte sett den så. det är kanske lika bra men att liksom de, i princip de bara tänkt att men nu ska vi göra alla Ghostbusters till kvinnliga okay? så de tog en massa Liksom de tog en massa komiker. Och dåliga skådespelare komiker. Men de springer i princip bara runt och improviserar hela filmen. Det har ingen charm av den originella. Och liksom hela premissen för den filmen. Att det här är Ghostbusters men den om de var kvinnor. Så här. Om inte är en pander så då vet jag inte vad som är. Men att den här liksom Star Wars grejen. liksom uh, igen, Det är ju som inte någonting nytt att folk tycker att. Att det här Rey är ju som en till liksom så här skamlös pander. Att hela Star Wars nu har blivit fullt med liksom de här kvinnokaraktärerna som bara äger männen hela tiden. Personligen så kan jag inte säga att jag är så investerad på ett annat sätt. Varenda gång jag måste sitta genom en sån där Star Wars film så bara tänka What the fuck am I doing here? För att liksom, det faktum att liksom Rey är en liksom perfekt kvinna utan de minsta liksom svagheter eller mot, motgångar. Så det stör mig lika mycket som att den här filmen har inget story, inget tempo och ingenting. Det är bara saker som händer och sen när filmen slut. Och i något så seglar Ray i en dag. Men att alltså, som jag fattar inte att om vi tar vad filmen börjar och var den filmen slutar. Hur har Ray utvecklats det minsta? Annat än att hon har varit på det här stället och det här stället och det här ställe och det här stället. Och på det här stället så fanns det någon som behöver få sig på käften. Och det fixar hon. Och look, titta här lyfter hon sten. som hur har hon som utvecklats som karaktär? Hur har hon gjort någonting? Hur har hon åstadkommit någonting? Att hon, hon är ju som på samma sätt som liksom en, en cyklist som cyklar riktigt fort. Och ibland så kommer den en stän på vägen. Och så kör hon åt sidan för att inte krascha. Inte tycker inte heller att man kan skriva att oj wow hon besegrar den där stenen ah, hon är en bättre människa, äntligen har hon utvecklats som karaktär. som alltså, no, not really no. Men, men jag menar vi är ju inte här för att diskutera liksom uh, giftig maskulinitet eller liksom uh, den växande trenden att sätta så här Mary Sue-karaktärer i film eller annan med det. Utan vi är här för att diskutera pandering. Och att det finns ju många andra sätt med pander. Till exempel om mm. vi tar bort liksom, den här karaktäriseringen av, av kvinnor. Så vi kan säga till exempel, minns du i Endgame uh, där det fanns liksom, de där shotsen med bara kvinnor där? I många av de här promo-bilderna och liksom, i åtminstone i de där fight-scenerna. Ja. Yeah. Pandering till den kvinnliga publiken. Att nu tog jag det bara som en, ett exempel, jag sa inte att det var bra eller dåligt, uh, men att du, du har ju många andra pandring och liksom, uh, uh, liksom den här informationscommunityn så gör ofta liksom mycket pander liksom hur mycket du kan förlita dig på, sig uh, de här RSS-feederna och liknande och politiska panders, Trump med sin vägg, uh, Boris Johnson yeah. med liksom hur mycket uh, det har kostat London hit och dit och de här eviga listorna uh, som är ett motargument då, mot invandring och shit. Alltså du, yeah. har ju, du har ju som ständiga panders som egentligen har väldigt yeah. lite med sakfrågan som... Mm. eller den här plattformen som de försöker bygga så det är ju egentligen bara ett ja. sätt att försöka dra in folk och liksom ja. ända deras iver eller hat mot i ja. en riktning de kan rida på Ja, jo det, det, är, ju, det är ju det och, och, och det, det tänkte jag i den fråga som ju lite liksom hängde i luften kanske där i början av, av, av vår diskussion men som inte in, togs upp så var det där att om man då försöker med det här liksom maximera sin, sin sprid till, liksom, till en möjlig publik. Mm -hmm. så, så att säga i det att du försöker bredda på det här och inkludera en så, så stor potentiell publik som möjligt. Så liksom, när snabbt börjar det här och liksom, ske på bekostnad av ditt budskap. No. Uh, du har ju liksom sådana här experter uh, som igen um, jag tänker på liksom nu då uh, dum som till exempel Trump nu då Boris Johnson som för övrigt liksom yeah. liknar varandra så mycket att det är inte ens är roligt nej, precis uh, att de, de har ju byggt sin plattform på missinformation och hat att liksom yeah. Alla uttalanden de gör så är motsägelsefulla och liksom de håller ju inte förbi någon närmare kärskådan. Det de säger så är ju 100% bender varenda gång de ställer sig bakom ett podium. Men så fort de stiger av så är det ju alla bets off. Det de säger nästa vecka så kan ju försöka tilltala en community som står i skarp kontrast till den de bjöd ut sig till förra veckan. Att jag vet inte hur mycket det liksom deras trovärdighet dock. Och jag undrar om det här har någonting att göra med att folk kommer nu för tiden med för spektaklet. De är inte liksom där för att ah, nu vill vi ha bra info eller nu vill vi uh, nu vill vi liksom ha uh, ett sådant här budskap som make sens, Utan de är ju ja. som därför att. Men, vi ska se nu vem som får släggaren idag. Oh, oh, invandrarna. Oh, oh, ja. Att som, Det spelar ju någon roll på sätt och vis. Och de rider ju på hatet. Och liksom så fort de konfronteras. Så viftar de ju bort det. Och sen så, så grumlar de budskapet. Genom att attackera dem. Som ställer dem på plats. Eller försöka skifta det till att hoppa på någon annan. Så jag tror det som är lite konstigt med pandering idag där liksom har förlorat jag tror tidigare så, så kunde man ställa folk mot väggen att liksom, men du kan ju som inte tilltala ska vi säga nationalsocialisterna och de svarta pantrarna och uh, den här liberala vänstern i samma andetag mm. du måste ju på sätt och Precis. vis välja din målgrupp mm. um, men idag så tycks det vara helt okej okay. Ja. Så länge du liksom mm. när du separerar de här en aning, att du kan inte kanske ta alla uh, på samma gång. Om in, du gör ett uttalande som när alla de här grupperna att som mm. riktar sin hat och sin frustration mot en fjärde grupp eller någonting, då är det okej. Okay. Ja. ja, och plus att, att säga, det, där kommer man ju in på ett annat fenomen igen att om, om någon ifrågasätter mm. det här eller, eller påpekar att hej, men att så här kan du inte säga, att, hur, hur kan du tänka dig att du ska tilltala då så just då, jag säger nationalsocialisterna mm. och så, säger, svarta pantrarna så då, då kommer de ju att säga att kanske det är du som är eh, rasisten här som säger att mitt budskap skulle, skulle vara sånt här. Mm. Mm. Att, jag att, att, att... men, det, men det, det är liksom det är en helt annan diskussion men jag tycker bara att <laughs> det är inte en sån lite skrämmande nu ja, no, no, finns det ju någonting både tragiskt och så här utsökt roligt i att säga typ Trump kallar någon annan eller, eller peka ut, sig Hillary Clinton som är rasist till exempel ja mm. som, really ja, ja. Jo, jo, okay. eller, eller, eller, eller säga att ja men titta de här, gör, de här får pengar för det de gör så är, är fel men sen går man och, liksom går han själv och, har poliser att betala åt honom för att de ska skydda, beskydda honom mm. ja så jag. ja nej. jo men att, men vet att jag, jag tror att liksom det är ju, du har ju till exempel den här woke-grejen att liksom är ja. liksom mest med och sådär och att du har ju som till exempel tevershowar idag uh, som Gå ganska hårt på det att liksom om du har då en klassisk ensemblecast, typ en friends show liknande. Yeah. Så måste du i dagens läge ha åtminstone en, gärna två karaktärer som är som say, gay eller alternativ. Och att mm. uh, det är ingenting fel med det. Men att det känns som att de, man måste göra som en väldigt stor splash av det så att man började tilltala de här. De måste göra det som en väldigt stark pander till communityn. Att till exempel. Den här gay-karaktären då. Så det enda som den karaktären gör att är gay. Gay saker och liksom gay-problem. Och allt är gay. gay. Gay, gay, gay, gay, Så då börjar man ju att Men är den här karaktären där för att vara gay? Eller är det den karaktären där som bara rockar vara gay? Ja. För mm. att. För då kommer ju liksom de här walk-karaktären och säger, ja men det är inte bra den en gay-karaktär, en alternativ-karaktär och för är som så toxic beta-mail då liksom vägrar att tycka karaktär sådana karaktärer på samma sätt som att inte hade du friends och liksom du gjorde say, reklam för du då friends och så var det bara om hur många kvinnor Joe gick ut med mm. och att man ska ju kunna argumentera, ja, men då tilltalar du ju alla, alla swingers, alla som gillar kvinnor come on, yay men att om du nu då har liksom en gay-karaktär är en modern tv-serie så alla promogrejer, alla liksom grejer så den här karaktären är gay, gay, gay, gay ni vet inte hur gay han är titta på tisdag får ni veta okej okay. no, ja, ja, jag kan ju vara säker men jag ska nu, nu då bara göra en vild listning och säga att jag antar ni försöker göra en deal av att den här karaktären är gay är det så? Jag, jag, jag är inte säker, det var inte så tydligt och Mm. Ja, jag, jag tycker det är som är som så dumt just med vad gäller sexualiteten, för att det har ju blivit en sak nu då som inte föränar oss, utan jag, menar, jag tänker som att alla, alla, eller de flesta har ju någon slags sexuell drift, de flesta har någonting de tänder på, vi kan ju som inte glädje i att någon, någon gillar män, någon gillar kvinnor, någon gillar hamstrar. Utan det ska som, hela tiden vara som så här, ja men vem gillar vad mer och vad får man hålla fram mer och vem har mer rätt och vem är mest utsatt och så här. Och man ska hela tiden pander till de här grupperna, liksom att titta, här har vi en uh, antal till cisgender-male. Ja. Äh. Nej, ingen orsak, vi bara poängtera ut där. you can go nuts okay. Och så kommer det liksom 10 000 poster. Som diskuterar får den här karaktären, vad bor den här karaktären, vad får man säga, så vad för framhållande framhålla det och et cetera. Och jag är ju kanske lite sådär att men den här karaktären skulle så lätt att kunna vara det om man skulle inte behöva göra någonting med, med den. Mm. Äh, samma sak och bli det med liksom de här grupperna. Liksom att, mm, titta här, här har vi. Och vi kan ta Big Bang till er. nu blev det mycket att igen. Men liksom att, titta här har vi en grupp med nördar som gör nördsaker, Det är ett nördprogram för nördar. Ja. Vill du titta? Ja. Ja. Mm. Så. Det är, pander, det är hård pander. Att, ja. Du säger liksom att varenda, varenda video du ser på Youtube så har 300 taggar. Så att allting som någonsin har funnits så finns med i sin video. Jag har en liksom, video där det sitter typ en 13-åring och diskuterar Minecraft. Men ändå finns det som liksom, inkluderar i taggan allt från liksom, James Bond till liksom, ost till liksom, Ragnarök. Så att har det här någonting att göra med det, är det här någonting så finns i videon. Nej. Varför är det där då? Mm. För att nå så mycket folk som möjligt. Pander. Ja. Ja gör precis. Så att, så att, ingen skillnad om det faktiskt mm. har något med saken att göra. Ja. Kanske man, ja. Ja, om jag skulle bara få sätta ett, ett vett finger i vädet och säga, men vad är det som för lösning då? Kan det finnas något som toxic pandering? Och jag skulle säga att liksom det är ju det att kanske det jag går på hela tiden, ja, men försöka hitta innehållsvärdet. Så här. Ja. Att det, jag tycker ju det är alltid vad en person säger, inte alltid vem personen försöker säga det till. Att mm. kontext avgör, självklart. Men att om en person har väldigt genomtänkt budskap att säga om sig social rättvisa Spelar det ja. någon roll om man som sprider det åt en grupp äh, innestadsungdomar i New York eller om man säger det till... En grupp riktigt vita människor som sitter i Finland. Kan inte man ta till sig värdet av det i alla fall. Liksom. Samtidigt om någon kör en väldigt som så här oinspirerad brygga. Till hur invandrare egentligen är en massa demoner. Som hemsöker värde och som borde skickas i en väldigt specifik ö. Där det lustigt nog och finns slakthus. Äh, spelar det någon roll då om man försönar det så att det egentligen hamnar om. Så här. Äh, Innerst eller innerstadspolitik eller liksom landsbygd eller liksom invandring mm. eller någonting eller är det här ändå bara liksom en idiot som försöker bygga anemositet och liksom motsägelsefullhet och hat nästan oavsett vem den här det här utdalandet riktas åt definitivt så bör man ju borde man ju se till, se till just så att säga eh, innehållet och, och så, och, men, men då, då ska man ju för, förväntas eller hoppas att man faktiskt ska, ta och, ska ta och titta liksom, ta och ta se på det. Då, då kommer man in på det där liksom på ett eh, borde man se på det på ett neutralt sätt för och så beror det ju på hur mycket låter du dina egna din egen referensram om liksom färja, det för det kan ju vara att liksom den här den här som då talar om liksom slakt slakthus och öar och och andra mm. så, så kan med din med din referensram plötsligt så kan du säga liksom att ja men jag tycker att den här låter. den här den här talar nog mm. talar nog sanning Och den här försöker inte men ja precis mm. att det här är det här är några personer det, det, det är mm. Jim, Jim Jim Jeffries det där liksom att det är straight shooter Listen, I'm gonna build a wall I have mm. walls at home mm. I I like the way he's thinking ja uh, men här är det jag kanske lite för att jag har uh, under min lämnad hört stora oratorer och jag har läst personer vars texter skulle kunna sätta en hel generation i brand och många av dem har gjort det också. Uh, men att vi lever inte i en tid av Churchill. Vi lever i en tid av Trump. Och att jag tror att uh, det som jag ofta fordar är om någon talar till mig och talar till någonting viktigt så tycker jag att han ska då tilltala mig om min grupp specifikt. För ju mer, med mer personer man försöker tilltala desto mer generiskt och urvattnet blir ju budskapet. Så när du ja. har folk som bara börjar säga plattityder och börjar säga väldigt självklara saker. Så det är ju också en väldigt bra varningssignal att heja att nu, nu är det inte så mycket som sägs här. Nu kan du lika bra sluta mm. lyssna. Ja, ju precis. För det är ju som, ju mer man hoppar på såna här självklara saker, du behöver inte som... En tänkande vuxen människa stå och tåla. Någon bara sitter och mal självklar saker. Eller självklarheter åt dig. Liksom i en halvtimme. Du är bättre än det. Att. Har någon liksom som säger saker. Uh, som. Make sense. Om det om den låter yeah. som den här personen make sense. Men du riktigt förstår allt den här personen säger. Så då kollar du dig efter efterhand. Och säger make sense yeah. med resten. Är det här taget helt ur röven. Eller liksom. Finns det något belägg för det här? Och alltid, alltid, alltid, alltid kolla fakta. För att det finns så många ska vi säga stora åsikter i världen idag men det finns otroligt lite faktakoll. Och det kan inte alltid serveras mm, i det. Ibland måste tyvärr även 2019 använda ditt eget huvud. Sorry. Ja. Nu ska jo, vi vilja jag vilja säga att rigga vad ni kan du alltid tro på. Vi ger dig alltid det bästa perspektivet. Men du ska nog definitivt kolla när vi säger. Vi talar ofta ur arslet. Speciellt Nikolaj. Ja. Så, ja, så är det bara. Mm. Det är sant. Det Inte är ska du hålla med någon liksom bara för saken skulle. Och det spelar ingen roll om det är din farsa eller om det är din granne eller om det är liksom din favoritpolitiker. som liksom, Ingen vet bättre än du i sista hand. Så du måste du måste liksom kolla så du har rätt information du måste ja. Och hur inkluderad ju... eller exkluderad du känner dig mm. ja jag, jag skulle säga att som du sa det där, att även nu anno 2019 snart 2020 eh, så måste man ibland att säga, själv göra lite jobb mm. och, och, och dyka, dyka in på nätet eller kanske herregud gå till en gammaldags bok och läsa. Men nu Nikolaj, så sitter ju många där hemma och väntar på tomten och tänker, ja men trigge varning, jag orkar inte alltså varenda sak som folk säger om folk säger jättemycket saker om jag orkar inte kolla allt, äh, hur ska jag kunna fortsätta mitt liv och leva så här? Och mitt stilla svar kära lyssnare så är ju att för det första, skaffa dig lite grundkunskap. Om du mm -hmm. inte liksom kan ja. höra på samtal vilket samtal som helst egentligen. Utan att skaffa en basuppfattning om att uh, är det här vettigt eller det här är inte vettigt. Då behöver du, du behöver mera skola. Du behöver mera bok i huvudet. Du behöver liksom läsa, läsa, förstå, förstå. Det måste du göra först. Det andra är ja. liksom att om det är någon som bara har en diskussion. Om det är någon som bara sitter och talar roligt om de där negrarna i liksom simhals bastun. Så kanske du behöver lyssna så mycket. Du kan lyssna med ett halvt öra och sen kan du liksom gå hem och liksom fråga någon om du riktigt litar på. För Wikipedia säger hey, att är det sant att negra kan äta med sina jättestora snappar Och är det dessutom okej okay att sitta och säga neger nu 2019? Så kan du kolla och se. Och du kan bli överraskad av svaren. Jag ska inte avslöja. Uh, och. Men sen om det är liksom någon som gör uttalanden till exempel på en politisk nivå, eller på någonting som påverkar just din ekonomi eller di, din, ditt samhälle, eller någonting annat mm. som är som viktigt för dig och din fortsatta levnad då kan det löna sig att kolla. Då kan det löna sig att kolla ja. mer info. Du kan inte bara ja. lösa en politisk debatt genom att tummen upp eller tummen ner. Du kan inte. Jag du är dum i och du vill inte vara dum i huvudet förhållandevis få som vill det jo. Ja, jag tycker det var en det var en bra uh, en bra, så att jag, säga lite sån här nu vad var det, public public announcement kanske jag tycker att det är liksom viktigt att poängtera ut för att det finns vissa folk som inte har fattat det här än, att liksom just de här ansiktena på tv som du ser hela tiden, och vars tankar och åsikter du tycker är så roliga och som du per automatik associerar till och liksom tummar upp de här personerna så har som jobb att försöka liksom make sense eller låta trovärdiga för jämna, det är liksom deras jobb ja. och de har personer som skriver tal åt dem. och att ja. de är de är inte genuina mm. de flesta av dem, liksom det är på samma sak som att om du går till affären och kassörskan kan lära dig. Det är inte nödvändigtvis för att tycker om dig. Det är för att det är hennes jobb det hör till. Att hon kan inte sitta och liksom visa fingrar åt dig. Det är för att då får hon sparken. Så att du gör som ett misstag om du tror att alla de här politiska figurerna. Så bara för att det låter uh, som en genomtänkt mening uh, Utan liksom könsord i sig. Så är det liksom vettigt. Men det är inte. Det är, liksom, det är deras jobb. Det so är this is what they do. Så. So, Mm. För att Inte vet jag. Det finns vissa personer som verkar vara, vara imponerade över andra personer Som lyckas sätta ihop fullständiga männingar Utan att liksom hänga sig själv yeah. i mitten För det blir lite för tungt i huvudet mm. Men mm. Ja. Äh, äh, Jag, jag men tycker det bara vi ska som om att Åtminstone kan du inte vara en kvinna För det kan vi ju inte lyssna på <laughs> Jaha, så är ja så vi så är vi tillbaka där igen ja det är bara pandering att ha en kvinna här och öppna munnen och tala om politik så politiskt det blev nu ja, pandering till LBQT, ut kommunet indirekt ja. Allting som inte har en snopp ska vara tyst hela tiden eller hur ja, ja. ja. Men, men nu så här från det, från det där eldevängda uttalande då det ja. det kanske en, en fråga som jag, vi vill kanske också lite sätter och på här, men som vi nu inte vill röra. Röra vi ens med en, med en tång? 21 centimeter. Just så. Mm. Uh, ja, definitivt inte vill röra vi. Du vill nog. Om, men om Alla vi tänker... vill. Varenda gång jag går till affären, Nikolaj. Just så. Ja. Om, vi tar, om vi tar det här programmet då. Mm. som är som ju då börja med en, med en introduktion en, ett välkomsttal som uh, ju definitivt inte skulle exkludera någon Jag känner mig väldigt inkluderad Du, du kunde nog lägga ord ur din ordsmäd ja, ja, ja, jag, är ju, jag är ju nog känd för att kunna lägga ett ord efter ett annat uh, Men vem, vem skulle man kunna säga att Podcasten triggar varning. Då pendrar till eller flirtar med. Jaha. Vilka gallerier spelar triggar varning inför? Ja. Uh, ja, uh, no, men vi är ju ett specifikt program och all inklusivt som Nikolaj så väl sa. Uh, men jag tror att om man ska vara riktigt specifik så jag tror ju att vi, vi vädjar till uh, mycket giftiga beta-mails. Som förstås känner sig otroligt hotad av glada människor. Och som väljer att inte kritiskt kärskåda sin vardag samt göra martyrer av sig själva. Genom att lida i allt med tilltalande väklagande med sin tillvaro som samhällspolis. Utan några tack, gratis grillchips eller engagerade avsugningar. är det allt? Nej, vi har ju också din mamma. Trygga varning!